Kapitola 89. Ztráta světla Poslední čtyři dny bylo neustále zataženo a vytrvalé pršelo. počátku nám stromy poskytovaly jakýs takýs ale brzy jsme zjistili, že listy nad námi déšť jen na chvíli zadržely a i ten nejslabší vánek na nás schazuje spršky těžkých kapek, které se ve větvích schromažďovaly celé hodiny. Z toho plynulo, že ať už pršelo nebo ne, ze stromů kapalo pořád a my jsme byli neustále provlhlí. Vyprávění po večeři přestalo. Martin dostal rýmu a jak se zhoršovala, byl skleslý a protivný. Před dvěma dny nám navlhl chleba. Může se to zdát jako maličkost, ale jestli jste někdy po dní s procházením v dešti jedli mokrý chleba, víte, jakou náladu to vyvolá. S Dedanem už nebylo žádné pořízení. Spíral se i těm nejjednodušším úkolům a neustále si stěžoval. Když se naposled vypravil do města pro zásoby, koupil místo brambor, másla a tětivy láhev dregu. Hespe ho nechala v Krosonu a Dedan se vrátil do tábora až kolem půlnoci, opilí, a vyspěvoval tak, že by to vzbudilo i mrtvého. Neobtěžoval jsem se hubováním. Přestože jsem měl vždy ostrý jazyk kočovníků, na něj to zimně nepůsobilo. Místo toho jsem počkal až usne, vylil jsem zbytek dregu do ohně a láhev jsem nechal v uhlících, aby ji ráno viděl. Potom přestal se svým věčným pohrdavým brbláním na mou adresu a upadl do ledového mlčení. I když bylo ticho příjemné, Věděl jsem, že je to zlé znamení. Vzhledem k výbušné náladi nás všech jsem rozhodl, že budeme pátrat po stezce každý sám. části jsem to zvolil proto, že pochodovat v něčích stopách po mokré trávě znamenalo poškodit a zanechat po sobě vlastní vyšlapanou stezku. Ale další důvod byl ten, že jsem si dokázal představit, jak se Dedan zespe dostanou do sporu a upozorní na sebe všechny lupiče v okruhu deseti mil. Vrátil jsem se do tábora promočený a v bídné náladě. Vyšlo najevo, že boty, které jsem si koupil v Severenu, nejsou ani trochu vodotěsné a nasávají vodu jako houba. Večer jsem je mohl vysušit pomocí tepla, ohně a špetky opletené sympatie. Ale jakmile jsem z nich udělal tři kroky, byly znovu nasáklé skrz na skrz. Takže jsem měl ke všemu ještě trvale mokré a prochladlé nohy. 29. dne ve stařině jsem přelezl nízkých hřbítek, který ukrýval náš tábor a uvěděl jsem Dedana a Hespe, jak sedí naproti sobě u ohniště a jeden druhého si nevšímají. Hespe si promazávala meč. Dedan líně píchal klackém do země vedle sebe. Sám jsem neměl právě náladu na rozhovor. Doufla jsem, že ticho chvíli vydrží a beze slova jsem zamířil k ohni. Jenomže tu žádný oheň nebyl. Co se stalo s ohněm, zeptal jsem se hloupě. Bylo dost jasné, co se stalo. Nechali ho vyhořet, až na tělé klacíky a vlhký popel. Není na mě řada jít na dřevo, pravila hespe kousavě. Dan dál vrtel klackem do země. Všiml jsem si pomalu se vybarvující modřiny na jeho líci. Toužili jsem jen po něčem teplém do žaludku a nohách v teple. Ne, že by mě to učinilo šťastným, ale rozhodně bych měl ke štěstí blíž než za celý den. Překvapuje mě, že se vy dva dokážete bez pomoci vyčůrat, štekli jsem. Tedan mě probodl pohledem. Co tím chceš říct? Když mě Alveron pověřil touhle prací, naznačoval, že mi budou pomáhat dospělí, ne hrska dětí. Tedan vybuchl. Nevíš co? Utělaš jsem ho. Ani mě to nezajímá. Nechci vědět, o co jste se zase poštěkali. Nemusím vědět, čím po tobě hodila. Vadíme, že oheň vyhasl. Telu nad námi, cvičený pes by byl užitečnější. Dedanův výraz nabil svou obvyklou útočnost. Možná bych... Zmlkni, doporučil jsem mu. Radši budu poslouchat oslý než ztrácet čas tím, co mi povíš. Když se vracím do tábora, očekávám oheň a jídlo. Jestli je to na vás příliš... Seženu si v krosonu nějaké pětileté dítě, aby na vás dva dalo pozor. Dedan vyskočil. Vítr rozkýval větve nad námi a na zem zaťukaly těžké kapky. Chystáš se na jídlo, které nestrávíš, chlapče. Sevřel pěsti a já sáhl do kapsy pro jeho loutku, kterou jsem udělal už před dvěma dny. Žaludek se mi sevřel strachem a zuřivostí. Dedané, jestli uděláš ještě krok ke mně, způsobím ti takovou bolest, až budeš prosit, abych tě zabil. Zadělej jsem mu přímo do očí. Právě teď jsem trochu podrážděný. Nechtěj, abych se doopravdy rozlobil. Zarazil se a já málem slyšel, jak se vybavuje kdejakou historku o Taborlinovi velkém. Oheň a blesky. Mezi námi zabládlo napjaté ticho, jen jsme na sebe bez zmžiknutí zírali. Naštěstí se v tom okamžiku vrátil tempy a napětí porušil. Připadal jsem si trochu hloupě a radši jsem si začal zabývat uhlíky v ohništi a pokoušel jsem se je znovu rozmíchat. Dedan oddusal do lesa snad pro dřevo. V téhle chvíli jsem se moc nestaral, jestli bude Renelové nebo ne. Tempě si sedl poblíž vyhaslého ohniště. Možná, kdybych neměl jiné starosti, všiml bych si v jeho pohybech něčeho zvláštního. Ale možná ne. Pro polovzdělaného Barbara jako já je obtížné rozeznat, Jakou má Adem náladu? Když jsem pozvolna přivedl oheň k životu, začal jsem litovat, jak jsem se zachoval. To pomyšlení mi zabránilo vyletět na Dedana, když se vrátil s náručí mokrého dřeva, upustil ho na můj nově rozdělaný oheň a uhasil ho. Martin se vrátil brzy poté, co jsem oheň po druhé vzkřísil. Pusadil se na kraji ohniště a natáhl nad něj ruce. Oči měl temné a hluboko zapadlé. Cítíš se líp? Zeptal jsem se. Nohem, zachraptěl. V prsou mu zarachotilo hůř než ráno. Jeho dýchání mi dělalo starosti. Co kdyby dostal zápal plic nebo horečku? Namíchám ti čaj, který ti trochu uleví od bolesti v krku. navrhl jsem bezvalné naděje. Za posledních pár dní vytrvale odmítal všechny moje nabídky. Zaváhal, pak přikývil. Když jsem ohříval vodu, Popadl ho záchvat dávivého kašle, který trval skoro minutu. Jestli dnes nepřestane pršet, budeme se muset vrátit do města a počkat, až se zotaví. Nemůžu diskovat, že opravdu dostane zápal plic, nebo nás jeho záchvaty kašle prozradí. Podal jsem mu čaj a právě v té chvíli se Tempy na svém místě pohnul. Dnes jsem zabil dva muže, oznámil. Nastalo ohromené ticho. Na zem kolem nás pleskal déšť. Oheň sičel a prskal. Cože? Přeptal jsem se nevěřícně. Napadli mě dva muži. Vyskočili z lesa. Pravil tempy klidně. Promnul jsem siší. Zatraceně tempy, proč si to neřekl hned? Věnoval mi vyrovnaný pohled a zakroužil prsty v gestu, které mi nebylo povědomé. Není lehké zabít dva lidi. Jsi zraněn? Zeptala se hespe. Ten pěkný obrátil chladný pohled. Uražený. Špatně jsem pochopil jeho první poznámku. Nebyl to boj, co považoval za obtížné. Byla to skutečnost, že zabil dva lidi. Potřeboval jsem čas, abych si utřídil myšlenky. Také jsem čekal, až budeme všichni. Pokusil jsem se vzpomenout na gesto pro omluvu, ale musel jsem se spokojit s lítostí. Jak se to stalo? Možil jsem se zachovat klid a pozbírat veškeré zbytky trpělivosti. V tempě chvilku hledal Slava. Pátral jsem po stezce, když se mezi stromy objevili dva muži a skočili na mě. Jak vypadali? Předešel mě Dedan s otázkou. Odmlká. Jeden velký jako ty, paž je další než moje, silnější než já, ale pomalý. Pomalejší než ty. Dedanův výraz potemnil. Země se nemohl rozhodnout, jestli se má cítit uražen. Druhý byl menší a rychlejší. Oba měli široké meče s ostřím po obou stranách. Takhle dlouhé. Ukázal rukama asi tři stopy. Pomyslel jsem si, že ten popis říká víc o tempim, než o mužích, s nimiž se setkal. Kde se to stalo? Jak je to dlouho? Ukázal směrem, kde měl dnes pátrat. Méně než míle, méně než hodina. Myslíš, že tam na tebe čekali? Nebyli tam, když jsem <kly> procházel. Ozval se Martin na svou obranu. Vlhce trhaně zakašlal a vyplivl cosi na zem. Jestli čekali, nemohlo to být moc dlouho. Tempy výmluvně pokrčil rameny. Jaké měli brnění? Zeptal se Dedan. Tempy byl chvíli sticha, pak se natáhl a poklepal mi na botu. Tohle? Kůže? Nevrhli jsem. Přikývl. Kůže. Tvrdá s nějakým kovem. Dedan se trochu uvolnil. Aspoň něco. Zamyslel se, pak vzlédl k hespe. Co? Co to bylo za pohled, jak ses na mě teď koukla? Já na tebe nekoukala, ocekla mrazivě. Zakoulela si očima, obrátil se na Martina. Že jsi to viděl taky? Zmlkni, Zavrčel jsem na něj. U podivu nastal klid. Přetiskl jsem si dlaně na oči a krátce jsem se nad situací zamyslel. Martene, kolik máme ještě denního světla? Pohlédl na břidlicově šedou oblohu. Asi jeden a půl hodiny, zachrčel. Světla stopování potom čtvrt hodiny špatného světla. Za těmihle mraky slunce zapadne rychle. Sládneš ještě trochu pobíhání? Zeptal jsem se ho. K mému udivu se zazubil. Jestli ty mizery můžeme najít ještě dnes, jdeme na to. Už jsem se kvůli nim v téhle bohem zapomenuté pustině tramácel dost dlouho. Přichýval jsem, natáhl ruku a sebral z žalostně malého ohínku špetku vlhkého popela. Zamišleně jsem popel promnul mezi prsty, otřel ho do kousku látky a strčil do kapsy pláště. Nebude to, kdo ví, jaký zdroj tepla, ale lepší než nic. Dobře, prohlásil jsem. Tempy nás zavede k tělům, pak uvidíme, jestli je dokážeme vystupovat k táboru. Zvedli jsem se. Hele, Dedan zvedl ruce. A co my? Ty a Hespe zůstanete tu a budete hlídat tábor. Kousl jsem se do jazyka, abych nedodal a pokusíte se nenechat oheň vyhasnout. Proč? pojďme všichni, můžeme je rovnou vyřídit, vyskočil na nohy. A co když jsou jich tucty? Prohlásil jsem svým nejdovatějším tónem. Odmlčel se, ale nevzdal se. Měli bychom výhodu překvapení. Žádné překvapení nebude, když budeme všichni dopat kolem. Ocekoj jsem prudce. Proč tam teda deš ty naléhal Dedan. Může jít ten Tempy a Marten. Já jdu proto, abych věděl, proti čemu stojíme. Budu dělat plány, jak se od tu dostat živý. Proč by měl zelenáč jako ty vůbec dělat plány? Strácíme světlo, myslel se unaveně Marten. Požehnaný Télu konečně hlas rozumu. Koukli jsem na Dedana. Jdeme. Ty zůstáváš. To je rozkaz. Rozkaz? Opakoval Dedan temně. Okamžik jsme se vyhružně navzájem měřili, pak jsem se otočil a následoval jsem tempěho do lesa. Nad námi zahrmělo. Mezi stromy zavrnul vítr a ukončil nekonečné kapání. Místo něj nastoupil vytrvalý déšť.